mailako gribarada deitzen dutze behitza horstira daldunan hemen eh, iparaldeko gazteek, Freidez for Futur kolektiboaren eh, bidez, eta behitza gurekin eh, Lucio Liza-Jalde. Bon, eh, eh, eh, egun hon? Egun hon? Hortizengira marchoren bostean gertatutako mobilizazioa. Bilan egin duzu behar behar hortaz. Bizkiun txapasatu da, hain izginen, ez, ez genikian bat ere hain bezte izango gine la, mila lauren gine la, uh, gure gobernuak ez dut eusaldatu. Zine ez, berraun mila ginen uh, frantzian, frantzia osoan eta ez dut eusaldatu. Eh, Geroztik alarek segitu zuzue mobilizatzen, eh, gazteak ere, duri sekintzak ere ere eman dituzuela hemen. Bai, uh, gau batez joan gira BAB-bira eta itai ita ditugu ditu gariak eta ere ongira plaza batetara eta onarkinak bildu, bildu ditugu. Jozu itzaari argiakitzalintz egin oso zuzen. Komertsuetako argiak hititen ditugu. Nola egin duzu hori? Bada, bada sweetzaileanako botain txiki bat bada eta gisa gusiz haiek ez dute diretxo ordu bat ordu batak eta zazpi uh, orduak arte argiak pizuak eg ustea beraz. Hori baio oran nahi duzu? Se... Baina. Zen bat komertzuetan. Gutsikura bera, hau gaitan marra bat. Hori, euh, kusten baitu gu, ebankeriketan... Euh, Dendean inzetan, euh, gau osoan ustean inzutelako, argiak, euh, pistorik hori, ez euh, normala hatsimaitan. Hori da, ba, ustean dute gau ez dute dausetarako balio ez da, ez da ne hor gau ean. Ba, Kintza horren ondote, kalare berritze mobilizatzera baki duzue. Zerg dira hor zuen euh, aldarik apenak berritzere? Berritzere, ba, behaldetzea, ba, zerbait egine izan-dezan, euh, mundu mailan, euh, arazo handi horren horka, Eurantzuna kabeiteko, zentak gure etorkizuna diokoan da, eta hor, basinez, larri aldi handi bat bat da. Baizuzoa, dibideak, xeigitu berdidan handibideak, egi beste egietan, egi hartu diren neugriak. Beraz, duela gutxi inglateran em, emandute larri aldi egora, eta beraz, galetzen dugu hori ere izatea frantzian, eta gebelan egi askoak zioak egindezaten. Egin Zerre garaidu e, lagia aldi egoera, e zerg uh, ondori oztatuko luke egoera e horiek. Ba, Diandeak uh, galitza, zer gertatzen da, hor zinez uh, hainbeste uh, zerbait gertatzen da, eta gira uh, ba, haiak egin dizkitzaten gauzak haien etxean. Hori ez da lako horreinik egiten? Gutxi, ez da aski. Hor txiralean, beratze, behitz uh, kajikantzaren ziste, nola iraganean da egon hori? Ba, ibiliko gira. Ibilaldi bat da eta joan gira um, behar bira denunziatuko ditugu uh, mark handiak eta kontsomatzen uh, kontsomarazten dituzten gauzaguziak. Diskortsuak eginz eta esfikatuzdian uh, gure ban izanen dira jende uh, zein uh, zein gauzatxak egiten duten. Ze represandatzen dute uh, marka hoiek zuza ba ou uh, dit uh, zen uh, zinez gure horka diren orcadilène uh, markandienac sines uh, niuste ni ça y dira uh, et handienak, emaiten uh, a ba, bakarrik mais egiteko. et ma identité gauza ba bacric dilo guiteco ba duten gauzak ça kelochter las daybat tout ça ça no zue Baia, ya ni Torquisuna Jokoan da, berez ez ezaretik gukaien za tegin goginkoori. Baia, ya kele kontsertatuak dira.